Book tretton, tretton, gittagam, s y s s e l s ä t t n i n g a r s y s s e l s ä t t n i n g a r m a r t a hur g r du? Vad gör Marta? ว่าอยู่มาต a าเธอทำงานในสำนักงานเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เธอทำงานอยู่ที่ไหน Var är Marta? Var är Marta? Tidrönning. På bio. På bio. Hon t t t i a r på en film. Hon tittar på en film. Peter gör arre. Vad gör Peter? Vad gör Peter? เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Var är Peter? T i l l r p a n ä a f é på k a f é e t på k a f é e t Han är på kaffet. Han k a f f Han är på k a f f e Han är på k a f f e Han är på k a f f e Han är på kaffet. Han är på kaffet. h a r på k a f t k a t h a p k a f e n r p a f f e t h a r t t h a å k e r p e t h a t t h å Vad tycker d e om att gå? På konser. t På konser. t På konser. De t y c k e r om att lyssna på musik. De t y c k e r om att lyssna på musik. De gillar inte att gå. Vart tycker de inte om att gå? Vart tycker de inte om att gå? På disco. På diskotek. På diskotek. På han inte gillar att dansa. De tycker inte om att dansa.